Pitanje i svetoviranđelja po Mateju i Luki Pazimo U vrijeme ono posla Isus učenike svoje da uđu u rađu Idu prije njega na onu stranu dokon odpusti narod i odpustši narod popese na goru, da se na samo pomogli, a nasta veše i bijaše on je sam, a vađa ješe već nasred mora ugrožena od valova jer bijaše proti van a u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru i vidješi ga gdje ide po moru učenici se uznemiriše govoreći to je utvara i od straha povikaše a Isus im odmah reče govoreći Не боjte се я сам не плашиите се А Пр odgovarajuti реčemu Господа Акоiti recci mi да dođем te би povoди, або na реče ходи И izješши z ваđe ďaše Петр poди да dođe Исусу. No videći jak vjetar uplašiša i počerši tonuti, povika govoreći: Gospode, osima. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvatio ga i rečao mu: Mago vjerni, zašto posumnja? I kad uđoš u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše I pokloniše mu se govoreći Vajstinu si ti, sin Boži. I prešavši, dođoše u zemlju Genisarecku. U vrijeme ono Uđe Isus u jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju. I u nje biješe sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovih i slušaše besedu njegovu. A Marta se zauzeva da ga što bolje usluži i pristupiši morače,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 Ali je Marija dobri dio izabrala, koji joj se neće oduzeti. A dok on to govoraša, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, glažena vutroba koja te je nosila, i dojke koje si sisao, А он раћа, вајстину, блађани су они који слушаю рић Божию и држаје. Sina i Svetog Duha. Nedavno smo, brasa i sestra, imali priliku da razgovaramo sa jednim savremenim bogotražiteljem. I nešto nas je kod njega zaista zadivilo. Nešto što smo kod njega prepoznali, a kod nas koji smo Samo prividno bliži Bogu i samo prividno više Boga poštujemo nešto što nama i te tekako nedostaje, a što je neophodan uslov da bi se Bog zaista doživio, da bi se u Boga zaista povjerovalo, da bi Bog mogao zaista da se zavoli. Naime, razgovarali smo s jednim ratnikom savremenim ratnikom koji imao jedno kako ga je on nazvao oginjeno iskustvo i oginjeni doživljaj Boga jer u trenutku kad je u njegovoj grupi od njih 15 momaka ostalo živo samo njih dvojica a i njih dvojica teško povrijeđenih sve ostalo je bilo raznešeno najlaskom strašnog i razlovnog ognja tvarnog ognja ognja koji bio posledica snažne eksplozije i to samo je bilo jedno opitno iskustvo ali njega je dotaklo nešto drugo on ni za to ognja osjetio jedan snažni ogen, jednu dublju silu. Silu koja mu je sačuvala život i dan danas je živ i silu koja nije bila od ovoga svijeta. I on slava Bogu ide sve na ali što je vrlo važno da mi znamo on još braći i sestre nije prepoznao Boga u crkvi koju predstavljamo mi, mlaki naraštaj. On zna za pravoslav, on zna i mnogo sveštenika, sa nekima je čak i u vrlo bliskim odnosima. Ali nešto što njega buni, jeste to što on nigdje u crkvi, pri tome, bolje da precizni budemo, u onima koji u crkvi živaju, I koji, nažalost, a da će Bog da bude bolje, jer kažemo, nažalost, govorimo sa nadom na bolje, koji ne predstavljaju ogan živi, koji ne žive ognjem, duhovnim, nego žive mlako, vrlo mlako. I on jednostavno nije mogu ići protiv sebe, protiv svog iskustva. On nije mogao to da prihvati kao istinu Božiju. On u tome mogao da prepozna onaj ogan koji ga je spasao. I dan danas traži negdje u crpi, svala Bogu, nije s ono dalje od vjera, ali traži negdje onoga koji jeste ogan. I malo mu fali po našim procenama da ga nađe, da ga dodirne, da ga opipa, da ga opusi. Jer taj oganj, brađe i sestre, to je sam Bog. To je onaj oganj nebeski, to je ona sila u kojoj se crkva Božija obukva na dan 50. U kojoj bog i sveti apostoli, u kojoj se oblače narešta i narešta i svetitelja Božih, podvižnika, mučenika i ispovjednika, isposnika učitelja crkve do dana današnjeg istina nikad manje nego danas pomagaj gospode vapi sveti prorok i car david, pomagaj gospode jer nesta sveti udavi se u moru sumnje, malu vjerija polu vjere suje vjerija i nikakve vjerije jer kako kaže naš arhijepiskop i mitropolit pasije vjera. izbog zbog toga je u pravu taj naš brat. Što se ne slaže sa ovim lakim ambijentom. Zbog pravu i zaista u pravu što možda i dovazi na naše liturgijska sobranja. Jer on vidi po našim životima, po našim riječima, po našem Po, našanju, po našim interesovanjima, ako hoćete, po našem načinu odjevanja, po našim željama, stremljenjima, ambicijama, riječu po našoj vjeri, on ne može da prepozna taj ogenj za kojim čezne i koji traži, koji traži njegovo srce. Drugi jedan brat također, ratnik, Kodajući i naprao išu jedan korak shvatio je da je snajperski hitac prošao između njegovih nogu i pogodio je stijenu tik do njega i on u tome nije mogao da ne propozna silice ili sine da je nekom od nas, braću i sestri, jednom u životu prošao metak između nogu sigurno je da bi dolgačije doživljavao i ovo stajanje na svetoj liturgiji da je neko od nas a smatramo da bi to bilo dobro pogotovo danas kad se vraća vjeronauka kad se svi učimo o toj nauci nad naukama vjeri našoj pravoslavnoj ne bi bilo loše da se poneki čas vjeronauke podrži na uzburkanom moru ili jezero i to poprilično uzburkanom uzburkanom do kritične situacije pa onda vjeroučitelj da pročita priču koju mi danas pročita smo o hodanju po vodi i o vjeri kao sili koja nadivazi prirodne zakone Mnogo bi se prije, braći i sestre, naučila priča, mnogo bi bliži gospod bio, kad bi ovo naše stajanje bilo ne ovdje u hramu, na tvrdim temeljima, nego kad bismo ovako sabrani bili na sredini ovog Jadranskog mora i stojali svi na vodi a trebalo bi i nadamo se da ovdje među nama važi da ne postoji ni jedan koji sumnja u tu mogućnost da bismo mogli zaista ovou odgovorniju koju ovdje započeli smo i uz božju pomoć završili ćemo je i nasvaditi se tijelom i krvlju živog boga Mogli li bismo da je odslužimo i na sredini ovog jadranskog mora Mogli bismo da oslužimo zajedno sa ovim hramom, ovaj hram i svi njemu da bude premješten silom Božijom i postavljen ovdje, na domak ovog grada, da bude nam ovo, da provi po njemu, a mi u njemu da služimo svetu liturgiju. Nadamo se da svi ovdje sabrani vjelemu tu mogućnost, to je su silu Božiju. Vjelujemo, braću i sestam, da ne bi bilo lošo. je to je najveći problem savremenog, da kažemo, povratka crkvi, to je naših našeg pokajanja. Što nemamo dobru orijentaciju, znate, a pozadina našeg duhovnog života je katastrofalna. Šta se sve dešava kad smo van crkve, braću Šta sve radimo kad smo van svete liturgije? Ili, šta sve radimo i o čemu sve ne razmišljamo prije, nego što ćemo doći na sveto sabranje. I onda vidimo da se naš život i naše srce ne podudaraju sa onim na što smo pozvani i prizvani. Koliko bi braće i sestre nas ovdje sabranje bilo spremno da bude na svetoj liturgiji kao 20.000 nikomidijskih hrišćana koji su služili svetu liturgiju u hramu koji je bio do zuba nalužanih vojnika op koljen. Sa prijetnjom da svaki onaj koji ne izađe iz hrama da će biti živ sažežen u njemu. Sećamo li se mi ti priča, braći i sest? Jer ova liturgija koju mi služimo, ona nas poziva na istu vjeru. I priziva istom gospodu Zbog koga su i oni Odstojali tu svetu službu I prinjeli sebe na žrtvu Onom bogu Koji je i sebe Prinio na žrtvu Zbog nas Sina svoga jedinorodnog Zbog toga mnogo važno Braci i sest, Da se ne prevestimo Da ne budemo žrte Opasne duhovne obmane da miješamo život i smrt da ne razlikujemo Boga i džavova da ne razlikujemo duh ovoga svijeta koji u zlo veži i duha Božijeg, duha svetog to su dva različita duha to su dva duha braća i sese koji se nikad više ne mogu sjediniti ni u vremenu ni u vječnosti zbog toga vrlo važno da preispitamo sebe i da uporedimo našu vjeru sa vjerom naših svetih predaka i svetih apostova. Jer vidite, kad je Gospod si na zemlju, od tog trenutka postoje dva puta. Život sa Bogom i život van Boga. Nema treće braće i sese. A život sa Bogom podrazumijeva Potpunu okupaciju našeg bića mišljanjem o Bogu, željom koja nas vuče ka Bogu i srcem koje voli Boga. Te stoga potpuno su nedopustiva današnja kompromisna rješenja. Šta treba da uradimo? Da budemo na svetoj liturgiji, da vidimo ili umom ili prostim čulom vida Da vidimo šta se zapalo sve tu desilo Da je Bog zaista tu bio prisutan Da nas je pozvao Da smo njegove svete riječi Da smo primili njegovo Sveto dijelo I njegovu svetu krvu Koja je do nas došlo Bratje i sestre Na ne baš jednostavan način Vrlo teško Sa velikom mukom Sa velikim podigom I sa mnogo krvi I sa mnogo znoja i Božije krvi, i Božijeg znoja, i Božje smrti, i Božijeg vaskrsenja, pa onda krvi apostolske, znoja apostolskog, pa onda krvi svetih učitelja crkve, svetih mučenika, i znoja svetih učitelja crkve i prosvetitelja. Te stoga, kad se pričašćujemo tijevom i krvljom, živoga Boga. Znajmo, braći i sestri, da primamo u sebi i znoj svih onih naših svetih predaka koji su nam prenijeli svetu pravoslavnu vjeru. To je sveto i nadnebesko bogosloženje, svetu liturgiju. To je najveća vrijednost našeg naroda. I uopšte ljudskog roda. Bez liturgije ne postojimo, braći i sestri, bez liturgije nas nemaj. I zbog toga, kad vidimo da se čovek pričesti tijelom i krvom i posle toga počne da živi nemarno ili mlaho, primio je namučenu krvu, namučenoga Boga, raspetoga Boga, sa hranjenog i vaskarskog i vaznesenog na nebesa, prišao je, primio i onda počne da živi po duhu ovoga svijeta, da teči, Za zabavama ovoga svijeta, da se naslađuje nasladama ovoga svijeta, riječ je da se valja u zlu, kao i svijet koji u zlu reži i valja se u njem. I zbog toga je, braći sestri, mnogo važno da naša vjera bude apostolska vjera, poginjena vjera. To možemo, braći i seste, i na to smo pozvani. Ne mojmo se obazirati što je bilo juče. Juče nije nikšega bilo, braći i seste. Juče, ako mislimo na ovaj period iza nas, to je nula, obična nula. To nije nikakav parametar. To uopšte je treba uzimati za ozbiljno. Pogledajmo prekjuče i već tamo vidjet da je bolja situacija. A još malo nazad vidjet ćemo sveti period našeg svetog naroda vidjet da se grade zadužbine, vidjet naše svete carave, svete kraljeve, vidjet ćemo mnošte svetih manastira, vidjet ćemo i knježeve i svu vojsku, sav narod koji gine za krst časni i svobodu zlatnu, koji se odričuje svega zarad carstva nebeskog. I bez carstva nebeskog neće ništa što je na zemlji. To je, braći i sestri, naš ambijent. I ne mojmo da se prevarimo, jer teško je, zaista je teško, to svi možemo da primijetimo. Zbunije nas je ovaj svijet, sa svojim prevarama, sa svojim obmanama, sa svojim satanističkim ritualima, sa svojim satanističkim obredima, sa svojim satanističkim simbolima, sa satanskom silom koja opija. Ne mojmo, braći i sestri, Ognjem koji je sa nebesa na crkvu I koji na nas sišao svetim dajnama krštenja i miropomazanja Spavimo tu trovaš, tu plebu, tu slanu svjetsku Tu slanu svjetsku i te virusi i pacile Povesti ooga svijeta koje su dobro zarazili naš narod Jer ovo ne bovolimo bez razloga, braći i sestre, nemojte zamjeriti nego je više nebo očigledno da je mnogo svjetskog u našim zajednicama, mnogo svjetskog nastrojenja, mnogo mrakosti, mnogo nikakve vjere, slabe vjere, malo je podrižničkog duha, malo je duha, malo je mučeničkog nastrojenja, malo je onih koji povodi mogu dohodaju. hodaju, malo onih koji u oganj mogu da uđu, malo je onih koji mogu u Ognju da stoje nepovrijeđeni, kao naši sveti preci naše svete mučenice i mučenici, gdje im oganj ni dvaku kusa glave nije dotakvao. Malo oni koji mogu da budu okruženi zvjerima, a da budu lizani od njih, i da se zvjer u jagnje pretvori, malo je tih braća i sest. A zašto je tako? Nije valjda Bog postao drugačije. Nije mu valjda istekao rok trajanja, njegove sile njegove i njegove svetlosti i vječne kreposti. Nije valjda da smo to pomislili. Nije valjda da je ostario. Nije valjda da ga je skleroze uhvatile, da je zanemoćao. Nije valjda da će do da umre. On je jednom umrao, jednom vaskrsao i smrt više ne vlada nad njimom. Jer što je umrao, Kako kaže sveti apostol Pavle, grije koji je umro jednom za svagda, a što živi, Bogu živi. Tako i mi, broći i sestri, treba da smo umrli grije koji je jednom za svakda, kad bi Bog dao. Ali mi nismo, broći i sestri, opet griješimo, opet i opet. I zbog toga je to i sumnja u nas uvazi pada vjera. I ne možemo da hodamo A naš život Nas, hrišćana, braća i sese Nije ništa drugo Dok hodanje po vodi Mi nemamo, braća i sese Nikakva druga utemeljenja Nego svijet hoće da nas prevari Pa da nas utemelji na, na njegovim temeljima Na jaknim Finansijskim konstrukcijama Na dobro razrađenim Ekonomskim planovima Pa nudi crkvi ta rješenje te modele Nažalost, i u vaspitanju smo primili svjetske modele i zbog toga nam omladi nam mlaka, zbog toga nema ognjenog duha u njoj, da se ta mlako svjetska uljeva kroz sistem obrazovanja vjerskog u njih, i niko od njih ne može da hoda po vod, Te stoga, i ova priča evanđevska, neka nam bude poziv. Jer apostol je izašao iz hlađe ka gospodu, braću i sestri. Nije izašao da bi hodao i da bi se odušelio tom novom mogućnošću, nego je hodao ka gospodu. I dobro je bilo dok je u Boga gledao. A čim je primijetio tamo neki jaki ili neki drugi vjetar, kako možemo da primijetimo vjetar koreć živoga Boga, braću i sestri kako možemo da primijetimo bilo šta drugo pored živo od Boga pa primijetuješ li nešto kad si žeden do iznemoglosti sem vodu da li ćeš primijetiti zlatne poluge kojima obzidan izvor kako me stremiš ili ćeš primijetiti vodu koja ističa iz njega s toga i mi braću i sestri žedni smo Boga, mnogo smo žedni Svi ti naši problemi, te naše muke, to je samo projekcija velike željeđe za Bogom. I nama zapravo ne treba niko drugi i ništa drugo. Nama je potreban Bog. Nama je potrebna njegova sveta, životvorna, besmrtna krv. I njegovo životvorno i sveto to tijelo. A ima li to tijele da se nađe među? I te krvi da ističe među? Evo nas praćuje sestra na živonosnom istočniku. Evo neisrpni izvor polagodati, neisrpni izvor krvi Božije. Evo nas od crke našoj svetoj pravoslavnoj, koja je i prije nas napajala mnoge i mnoge. Evo i nas spremna da napoji. I napaja nas svetom pričašću. Neisrpan izvor, jer izbire iz Božijeg, braćo i sest. Neisrpnog bića Božijeg. Neisrpnog bića koja je prepuno ljubavi prema nama. I šta je sve to pričašće? Šta je sve ta krv? Šta je sve to tijelo? Je to neki magijski obred? Ne. To je mistična komunikacija, mistična ljubav, braćo i sest. Mi se ovdje sa Bogom volimo u crk. Nismo mi došli ovdje da se raspravljamo jednim sa drugim. Nismo mi došli u crku Božju da se prepiremo ili ovo ovako ili onako. To je sramota za crku, braću, za, to se sramota nanosi na crku Božju. A to mi radimo jer ne razlikujemo tijelo i krvi Božju, a se prepiremo oko nekih banalnih stvari, ne nemažnih, ali u odnosu na tijelo i krv Banalni stvar. Te stoga, pomolimo se, Gospod, da nam otvori um, da se gledamo i srce da osjetimo prisutstvo Božje ovdje u crkvi. Dok žmuriš, da osjetiš da je Bog ovdje prisutan. Tiha svjetlost. I da mu priđeš i da se pričestiš njime. I nemojmo, braći i sestre, ništa drugo da primjećujemo. Nikakve vjetrove, nikakvu grmljavinu, nikakvu riku, nikakva zavijanja vjesomušnog svijeta, nikakve ritmove ludaka i ludaško zanošenje i zabavljanje, da i sami ne pogodimo, nego fiksirajmo pažnju svoga uma na prisutnog Boga, na ova ploćenog Boga, na Boga čovjeka. На воскреслого Господа нашего Иисуса Христа фиксируем в пользу ума фиксируем смагу воля и исполняем его в святую волю и фиксируем смагу сердца то есть любовь веру любви смагу сердца любовь способно сердце фиксируем святое за вечность богочеловека Христ право за него против сердца Ni za koga drugog. I onda ćemo moći sve, zaista sve. Onda ćemo moći kao naši sveti preci da hodamo po vode. Onda ćemo moći kao sveti Maksim Kapsu Polivih, da letimo po vazduhu. Onda ćemo moći kao sveti Rav Katanski, da ulazimo u Oger i mnogi drugi. Onda ćemo sve da možemo braći Sve ćemo moći. A najvažnije od svega što ćemo moći da ostvarimo na značajanje naše, da budemo u neraskidivom jedinstvu sa živim i vješnim Bogom. A to je mogućnost neuporedivo veća od hodanja po vodu. Neuporedivo veća od hodanja po vazduhu. Neuporedivo veća od bilo čega drugog, biti neprestano sa Bogom. И у времену, кроз цркву његову и свете тајне цркве, по највише кроз свето прићаће, онда прошајаши кроз гроб, разваливши га, браћу и се, је хришћанин, кад се лази у гроб, он понавља, исто што је његов Господ, разваливје смрт, сваки хришћанин сатире смрт и због тога на хришћанским погребима осјецамо ту атмосферу kad se hranjimo hrišćanina, uvijek tom žestu, jer je smrt razvaljena, neki nama, gospod, da tu veliku snagu vjera, tu veliku snagu nada i taj, tu svezu savršenstva, to jest ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. I tako, braću i sestre, Da ne stojimo na vodi, nego da stojimo u beskonačnom carstvu, carstvu nebeskom, sa svima angelima, sa svima svetiteljima, sa presvetom vladičicom našom bogorodicom. I da tamo, svi jednim ustima i jednim srcem oslavljamo Boga našeg, oca i sina i svetoga duha. Amin.